اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نند نبی کریم الرسول و سلام د مبارک سیرت موضوع درس دې پور ول شو چې رسول الله کوله مدینه منورې لراغه نزید ابن حارثه او دا براب فنما رسول الله وغلام دا الله ابن اوريقيتو يا اوريقوت په قيادت کې وليګل چې اسمه اهل راولا ساو درزلن هارالا فاطمه الزهرا را لو مکل سمرالا ابو بکر شهودغ بشير ال دویم تل درڅې دا خبر هو چې رسول الله كل مدینه لاره داخله دونه دي ماشومانو ولي تعالی بدر علينا سپوږمې په مونږ باندې راوختا د پلانې کڼډونه د رسول الله د ارې خبرې منل بکاره دي درېمه مسله به کې دا وشه چې د رسول الله د وملګري کلصوم ابن حدم او اسعد ابن زراره د ډول وفات شو د منافقانو یو تحریک شروږي وکدانه بي چرته په حق نبي و نه مناسب ده چې ملګري نه مړ کېدل لیکن هغه ور د الله کار ده دې کې زموږ د خلنې شته انس مده اختیار او طاقت څلورم د عبد ابن اسلام ایمان او پنځم د رسول الله یو اتنه کوټه د مسجد نبوي په شاوخای د رتي د رسول الله سوه وزن نبی کریم علیه و سلم او خيرته بیانوي چې د څومره خير انسان دی د دنیا د څومره عاقلمند انسان نشره چې ماشي د رسول الله د عقل وسیده ذریفه اندازه نشره چې د ذکر رسول الله د ټولو انبيو او امام من عقلم دغه د ټولو انبيو نو چې عقل محترمين اعظم شخصیت مدنی منورین لشکرا داخل شو نو رسول الله بخبر متوجش دشنو شوکره ده لنه مدنی لرا غن قرار رده او لشر ده مکین را لموسو کو بلکې د شپک خطور مشبته ندی تکالیف دی جنجال ومواتم کله زرا دس بندی وشوا به شکل مکه فتح شو دغین روسه به امن را لخر د لب دنګ الله د دنیا حدیث کدام رزی دا لنبی فرمایږي څومره تکلیف دي دین کې ما باندې راغلي دي دا شرط په یو نبی باندې راغلي او دا حقیقت رسول الله باندې تکلیف رالن نو کله چې مجنیله داخله شو پیغمبر علیه الصلاة والسلام له دوه خبره متوجه شو یو خارجي دشمنان او بل داخلي د دا مدني باشندهګانو بل د مکی په مدني په ګردو نواکی دا ډول ورته رااله د نبی کریم علیه الصلاه دو قسمه امت دی یو تو ویریشه امت اجابت او بل ویریشه امت دعوت امت دعوت دا معنی چې رسول الله باغول دعوت ورکړي چې په اسلام کې را داخل شي يهودي نصارادي اندوان دي او غیره دله نبی په دعوت ورکړي چې راځي اسلام تعالی او کریمتین سوا این بینه او بینه توحید لراشي دیم قسم امت اجابت دی چې در رسول الله خبر منلی دا تصدیق کړي دی لیکن په دې کې به درجی درجی دي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې ما کو امت کې بدرې وړې جوړې شي دا ټول به جهنم لږ شي وایي نه یو ډول به جنت لږ شي د ډلې شي کې امت اجابت کې هغه خل شغه رسول الله مني پیغمبر مني عقیده ورته لري لیکن د دې سره سره رسول الله فرمایي چې دوی به جهنم لزیماږي ورډل هغه به جنت نږي صحابه ډی روخي هر خلک هغه یا يا رسول الله دا څوک دی دا بحرین ډل ویما انا علیه واسحابي چغیتا زمو حساس په استلاکی ویل شي اهل سنت والجماعت دا صحابه وخت تل غوري هغه د پښتنو نکول چې دا کوم جهنم لزی چې لکه دا ډل دا ټول عمر پایګې کې به بنديګي بلکې یو ډل چې کامیابې را دغه انتخاب وکړو کنو ری پرې دエスرحمن کارني چې اجازه شو فيديو څنګه دي اهل سنت والجماعت درې جمع مينم دي احناف دي شوافي دي مالكين دي حنابل دي څومره مسلمانان شي دي هغه ټول بده دنګ داخلي موږ هم ته سنت والجماعت یو لیکن د اهل سنت والجماعت یو عالمی دشر به نو ارسي ناشې مونږ په دماغه دا نه خشوشول <سؤال> کړی چې مونږ اهل او جماعت یو خبر به پخې دونه کې به بل خو لاړ شي ډېرې سنندا داوا کوي چې مونږ اهل سنت او جماعت یو لیکن اهل سنت چې په دینوم رسول الله ملګري د رسول الله تابع دی او صحابه تابع دی او چې دیو شبر صفه نه و شو دا اهل سنت او چې الله رب عزت په کې دا عالمي موجودی اوله نه الوسطيه بين الافراط والتفريط اهل السنه والجماعه باقي انسانان له وی شي چې سړي ګنې کبیره او برډارک ورغله کافر فتنو ورکیو چې سړي شين کافر غره مسلمانمن وي درمنه ته چې ايدا سړي کافر دي او کنا کشرته کافر او ورته کافر وایو او کافر نو به ورته نوې افراط او تفريط نه ساتل د علما تلقی بالکتاب والسنه اهل سنت والجماعت هغه انسانونه ویلی شي چې اغه په هر حالت کې قران سنت باندې اول نظر اچوي د ديجر خپل استدلال کوي چې الله دې شویل دي او رسول الله دې شویل دي عليه السلام شاول الله سبحانه و تعالی په علماو کې مشر عالم دي د درسونو کې بار بار دا خبره بیانوي الانصاف کلی کیوے کا بہو مسئلہ بہن قران و سنت میں فما عذرنا يوم يقوم الناس لرب العالمين اے خلق قیامت کے بلال سب بہانے پیش کرو بي. اٹس نو اہل سنت والجماعت اگ انسان ل ویریشی چ اول استدلال دے قران نہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نہ دریما عله سنت والجماعت داسې ګره کړي د شه رسول الله د امام په نظر باندې وګورې چې داس موږ مشر ده ده ده ده دا دا دا دی رهبر دی قائد دی دته په څه ومن غوانی دشي کما خودنه موږ لکړي د شه دا وکه چې او بو چې کم شي من کړی به زغنه وزان سو او کديشي چې محمد صلی الله علیه وسلم باندې منو چې داس موږ مشر دی مړې ژوند دی غم خادي تجارت جما نه سولړه د الله پر رب نه بالکل نه د اهل سنت والجماعت نه د رسول الله صرف سم درس دي داخلیت دا عمل څورم سبب علامه اهل المداسگر کړي د اهل سنت والجماعت چې نقل به مقدم کوي په دی عقل باندې منه مقدم کو دی غنه برسخه پر عقل پيش پيش کو دشم نو شو ویلې چې له کده حدیث بچنګي او څنګه مړي خوځما عقل نه مړي دا توجیه بچنګي او څنګه بني جماعه عقل نه مړي او دا آیات بچنګي او څنګه مړي خوځما عقل نه مړي منګوسو زموږ را سي نقل معنا ذا لو ذا رسول خبره به خپل عقل باندې بالا کول ده اهل سنت والجماعت بين زع علامه دا, دا الجمع بين النصوص چې څومره احاديثه ایتنه راغلي کوشش دا وکړي چې دې په مابین کې تطبیق وشي چې یو عمل کړه او لري او غرض یې عمل کړه او لري او غرض یې لري تطبیق شپګه علامه ولمو ده اهل سنت والجماعت دا چې رسول الله فرمایي دا په جنت لوړ يرشدونا الى الحق خلق قران والسنه الدعوه اول شوقول ده ارجب دیواو کی دا خبر ورا شول چی انسانانو گوراس مون مسوسو کمیبی بری قران و سنت کرا کبدے باندې شرط مون منگولی وکڑے او کبدے منگولی ونا لگول گوراس مون ناکامی دا الله فرمای چاچ بدی منگولی و لگاول هدایت والا کبدے منگولی ونا لگول گوردا گمراہ دی دعوت ومعلمه علماء اهل سنت والجماعت دا ذکر کڑے چې ځان نامدار نامدارګي په اهل سنت والجماعت څوک یې اهل سنت والجماعت او اته علما علما يناشنا على مزګر کړه دا او اقلهم صبر او اكثرهم صبرن صبر بدر کې صبر دا قران او سنت په شکل انسان رواني کې نوplr مخالف او روح مخالف او دنیاوال مخالف او یو خبر او بل خبر بده ټوله په صبر کې چې کم صبر رسول الله کړي دا, دا ملګرو کړي نه علماء علماء دځګر کړې دا چې دوی به حرس بل جماعت کې چې مسلمانانو مابین کې اتحاد اتفاق څنګه راوړي وحدت سمانه په قران سنت را دل. او قرآن با سنت باندې راټولېدل او د اتحاد او اتفاق لپاره اساسي سبب چې دا قران دی او رسول الله سنت دی په دې برخه کې مکیږي د کم سره برابرۍ کې کم سره د ترغیب ورکه ته په شبه باندې مننداد اتحاد ولا دې خو کم سره د په مقابله کې ودرېږي په شبه باندې باندې اختلاف ولادي لسما علماء او علماء دا ذکر چې کوشش وړه زایي چې د مسلمانانو په مابین کې صحیح عقیده څنګه د قران او سنت د چې کوم عقیده شي اولی زسنګ عمل کړه ولسمه ملګری څنګه ولې زما خاندان څنګه ولې درس ملګری څنګه ولې زمو دخاري څنګه ولې داسمو ملکي څنګه ولې بیا ټول نړۍ یو رسما علماء هله مذاکر کړي خپل مابین کې محبت لري نفرت باندې کوي محبت د ولسم علامه علماء دا څنګه کړی دا چې اهل سنت والجماعت هغه چا ویلي شي چې مرتکب د ګناه کبیره به کافر نه ګڼي لکه خوارج لسم ولسم معنا که څه اخلاق څه ولسمینه به تو او پین دسم دا ټول جمع کول نو نبی کریم علیه الصلوات والسلام فرمایي چې اهل سنت والجماعت به جنت لزی و زموږ اوسو خبره په امه الدعوه کوي امه الدعوه د منه چې د رسول الله د دعوت هغه لور کې دي شي په مدینه منوره کې خبره کوم انت داخل کې صرف يهودي سو قبیله بی وي ضروري 빈زو شخوا پوری ارکلجه د قبیله په مدینه کې و شهیدلي و شپږمر الرسول الله صلی الله علیه وسلم چې کلمه کې مدینه راغې د دوه خیرتیا یو دو وخت می جګړه دی مشرکارو سره دا دغه هم مکو راوړو اسه نه چې اوس په داخل کې د دې سره جنجال شروع کی زماره عملګری چې دلته م جنګ شروع کوه الته م جنګ شروع کو, کو نو دا جنګ به تو پرخ شخور وشي دا جنګ به نه کوي مې بيکي تر څو یو طرف د جهاد دی, دی جنګ هټه کې او دغه نووسه په مغه طرفه باندې شروع کی دلته م لا سچو دی دشمن سره م لا سچو دې لم اخر انسان مغلوب کیږي اوس نبی کریم علیه الصلاة د مدنی د منافقانو د مدنی د یهودانو و ځان په یو طریقه باندې د فکې او توله تووجود ملګرو مکی لاړی په بل قروانی کې لیکن د یهودانو مخ کې د ممنانو خبره په ذکر کو د دیو جن شیخه ایمان په خپل قیمتي سرمایه دا او بل د رسول الله اولنیو ممنان ملګری اسمو کو ساسو مشراندی صحابه رضی الله تعالی عنهم او صحابه د قیمتي خلک ممن انسان برې ځان برابرې لکه چ چې دي سوابو زن رابره کړی پرآ ک رب العالمین په ان اماو م به اما هم که د خلکو د چې ایمان راړ صحابو لکه ت را وړي سمميله رو د سوحو غون ایمان ځان به انسان دشي لکه لکهمهاررکی شوي وکړو چې کم ځای کې دغې مالک چ کوي اند بچو کږي کا خاوره ده کاه تیګه ده کاغ شپده کاغ ورځ د کاغ بل کاغ بل کو طرریه چېه له رسوللو کلو پهې طره به زوپش بنی کوي. چدل ته خو الله دا غواړي خدمت د نفسم دا غواړي خیر د نفس دره بالا شي او الله رسول دروست شي نو سو ابو بارک الله فرمایي زه تیر عظیم دا الله درزه کوشش وکړې مې سوګونه استعمال کړې منځونه کړې دي ځکه اته ور کړې دي اخلاص پکې وو د مور پلاړ کرام علمي شریعي دا الله راځي مقدم کړه روحینه ولې دي دعاګانې غفترې دي ذکرونه کړې دي مصیبتونه شریعه غري توجهه لاله کړه دا حاصل دا چې صحابه کرام مبارک د اهل سنت والجماعت عقیده دارا چې ټول صحابه جنتین دي زموږ مشرائل دي امام مالکی شه فرمای قرطبی دینه خپل کړه د وایت په تشه کې ویچګر په انسان منشپتی رشي او سبا پیراشي او د رسول الله د ملګرو سره په یومل دغه د ملګرو نه د یومل غری سره په دې ځړکی د زری په انداز باندې بغو زوران ولري وي تاسو کوی شه به دې باندې سړی کافر او بیمانس ده رسول الله ملگری دی ابو بکر شهمن دیوله در وحشر رسول الله هو پوری شپچی تیر اشوا سبا چراغ او پدی کی دیو ملگری سره سبن لړکه در شریف اندازمن اورانا او بوغو چراغ نو امام مالک شه زندق چې زنديق شوي بېمانه شوي مالکې کې بالکل صبر خنیشت ابن کثیر فرمای وي كل قول وفعل فعل و کم یو عمل چې رسول الله د نقل نه ګوردا بدعت ده د دینی رسول الله فرمایس مار ملګرو باندې کده لاه حاصل کای اکرام وکای عائشه بي فرمایي رب العالمین تاسو له ویلې چې صحابهونو دواګاني وغواړي په زیاده دي چې دواګاني وغواړي چې ترازو نه په مشر وکړه دا رسول الله ملګری پوښتې کې یو څنګه پلان او پلان لکه يهود او شيا دا تواړه رسول الله د دشمنانو کله ملګری دا غره ملګرو صحابه کله د دشمنانل کيهود دي اند رسول الله سره د دشمني کې واقعي او د قشن کې يهود د سره د دشمني کې واقعي کده نورې انسان مینیٹری صاحب و سره اوس په دې وخت کې پیغمبر علي صلوات اسم و سلام شي کر مدينه شو قانون داري چې د خپل ملګرو ومنه تربيت کړي لکه زموږ شوسو دا ملګري په دې کتاب باندې راځم شو ویو لیکن په کتاب کې به د شي درسونه دوی لا ورکري شي چې دوی تربیت په وښي او د ملګرو د خاندان او د بچو د زنانو ای دوی ژوندم برابر شي دشمن سره مقابله مو شي اقتصادي ته ضرورت لري خامخا سړکور و غیره اخلاقی تربیت ته ضرورت لري چې په کوم ما بین کې ټکر ونی کی روحانی تربیت ضرورت لري هر قسمه تربیت صحابه کرام ډیر ناشنا خلق اول تربیت د صحابه او الله کړي به رسول الله کړي او په خپل منلو والا خلق وو کله چې مونږ د منلو صفات پیدا شو باس مونږ به او کامیاب شو مونږ غټل مونږ کې منل لښته کما یم حدیث چې د نظر برابر دي زه مننه چې زما نظر برابر نه دی نه معنی د عمر ابن خطاب بارے کې راځي مسلمان کې حدیث دی ویچا غوسه شو یوسړي ورته ویل چې مومنان خو حق ان سنت چې هغه بغوسه غل له ودرې دو د عمر شه په عادتو چې چا ورته د الله کتاب مخې له پيش کې باس به سٹافه په صبح ودرې دو به د شنو کول چې پختو دا د شنو کول جره سم عزت لټکړي نه مخله قران او سنت راغله به بالتكاليف توجو کله چې رسول الله ملګری مدینه داخله شو اولنی امتحان ور باندې درغی چې الله په تبرا واستي الله ګورش داخله کسمي رسول الله فرمایي چې اشد البلايا څخ امتحانونه باندې بیا ورځي کملم سلفلم سلفه سمره چې بیا لسړی نږدې کېږي ذکر دی ملګرو مثال د ستر زر غندري او ستر زر چې کله سړی خالی ورنه جوړیونه هغه په دې شدت باندې چې پور کې اول وسو دا شهيدانو غوري سمره وخت خلګ دي پدې ځندانک زندانانو غوري دا او قیمتي داني دي در رب العالمین په نژماني لی. لیکن الله به تکاريفوله راولي الله درجه اوچته حتی حديث کې دام راغلی رسول الله فرمایي چې کله انسان باندې ناراض رج... نه نا جړتوب او مرسته دا انسان په ځم باندې ویل دا منافق دي دا منافقات خطر د اسلام ته وجې شو ته به الله په خپل فرمایي و چې کله ته براله وعندما قاله ابو بكر رضا الله وعندما عدد مبارك دعوش قلبت تبنجور شيرونه ولي وكل عمرين مصبحا في أهله والموت يعطي إليه وعندما يتحدث في خفل الكور سباكي باتي كي لكن مرق في الرازي شغب دير نجده عدنا من شراء نعليه سبلي و تصمين من نجده بلانا رضا الله وعندما كيف يدري <مكة> دا دا و هغه په مکه مینه مینه بیا د مکه بیا د ولا په شیرونی ته روان شي تبان ملک مهاجر شي خپل ملک او داکلیواله د کاریان داخل ورده مخې له مخې لا د مکی د غون بیا دول ارمان به کو چې به مکی له ور شو چینی بیا دولی پدې کې نو وی نبی کریم الرسول الله والسلام نه ملګریوب صحابه خوده خبره کوي بیا یې دعا وکړه رب رسول الله ای رب اسما دي ملګر له شحت شو برکات ورته پدې اسماکه کې واښوا یو وروهږي ورشي راغلي وې دې برکات ورته واښول کښین چې تا په مکه او رب العالمین د دې علی اخی چې دا, دا کمه تبره د جحفیه علی اخی لنقلک ال ته يهودو سيد ال يهودو پیغمبر اسلامي ال ته ابو دلیل دې پدې چې رسول الله پدې کې لا دا تربيت وګي چې کله سړی مهاجر دعا بوغړي او دعاګار ډېر غټکار کیږي دعا بمموري شي نه رسول الله فرمایي عليه والسلام و هو العبادة په عبادت کې مهم لوی رکن شریعه دعا ده حکم دعا سوي به هغه زموته دعا ده دعا په هغه وخت کې چې کله په ډېر آداب موجود شي جمعي ځن سره یو ساته اخلاص بدر کی د حرامو نفرزان ساتلې د دعا نه مخکې رب العالمین لمونځوکی د دعا نه مخکې چمال صدقه کی د قشم په صفه جامي واغوندي مغب قبلې لا واړې ګونډه مامات لا سوله بروچت کی او خاص کر تر وګو پوري دلانو مونابيات کی پر رب العالمین بحمد پر رسول الله باندې درود تکرار به بدعاګانو کی وی وقت دعا په پيش ني زيدو دعا په پيش ني نيت بدعا له کوي الححبک ای خام خبضا خا کر کوي تعذيب نه کوي د دې قبولیت ټول مومنان الله دعا غواړي حسد نه بازار ساتي تملغ بکای دشي دعاوونه غوړسې د الله حکمت نه مخالفه الله زنره ماکزه کوي که څه هم مانرکا او اخر کې به امين وي دا د ډیرش ادب شکل په دعا کې رااله نو خامخ به را قبلي اول تر بیت داوک دويم تر بیت چې کل رب العالمین کوړو د صحابهو په وحي وهره اتل د کار دیو کې د کار دینې کې دا کار په دې درجه کې دا په دې کې جریو وحید رسول الله په دریم تربيت رب العالمین د ملګرو هو کې رسول الله د ملګرو بن نبی صلی الله علیه و سلم محمد صلی الله علیه و سلم باندې دی, دی با او د رسول الله پسنګ تربيته و هي ورته الله را لگلا. وو پیغمبر علیه السلام او ملګری صفالو کی د رسول الله ملګری د خلکو چې کومه خبرو به کوي هغه کې خدا هغه به عمل کوي په دې کې څه باندې د تربيت او در رسول الله تربيته ذكر رسول الله تربيتي چاغه په خپل ور باندې عمل کو چې وسړې په خپل او مسل باندې عمل کې بيداغه اثر میلانبري مخاطبي روان ديږي تربيته یو تر دې اندازه پورې اوسو چې در رسول الله صلى الله عليه وسلم کم الفاظ ویل شو متصل به خلق په عمل کرا وسو زګر صحابو مثال د قران مثال دې چې لګي او کارخانه غوندي او دامن غوته شده شو لګري دي اغه مصرين چې کم خلوي دي قران پروپدې شرط باندي چې انسان خپله قرآن له د عمل پنيت ناشتي ملګریم ده قرآن له عمل پنيت را دعوت کی وغیره اې د خبره نورو سناب کریم علیه الصلاۃ والسلام زم تربت د خلق په ما بین کې شروع کې احد المعاخات ورور ولی دې په ما بین کې راو اساس صحابه مهاجر د خپل ورو کی رونه رونه کړه دبا درته خزانه ملو یو سره مهاجر بل بر مدنی لیکن چمړه به شو دیوبل لیکن چې کله د بازار غاځا شروع شو سور انفال الله نازل کین وی ویل چې میراث به هغه څوک نه چې هغه ساسر فرشته کې شریک بل څوک نه شی وړلې او نو بل چالو ودا حقстаў صادق بن ربي پبارک دراجي د عبد الرحمن ابن عبس ورې د اورول وی شو ورته عبد الرحمن وې زما دا مال دې په دې کې کوم کرماله هغه تو والا او زما دا د وکجري دا دواله کې بس اغینو مال واره زبې دا یو قوي ایمان غاړي زه لدا اوس ولي صحابه دا کار ولي کولې نورې کژ نوي نورې کژ موجوده هغه به کړه به نه کړه به وې خدا کار د ایمان جسبو وبدوي چې دل ته کړه دل بهایش کړ دل ته تیار کړ عبد الرحمن هم نو په مشا سره واغد شو ورته وی چلا مال د رحمن مخامخ کو د زرن هم خړ مال را, را کا او چت همت تم لاله سره خلک نو ورته وی, وی, وی. وی <سؤال> چرته بازار مازار شتا وی او وی دلنی علی السوق مالیو بازار او بازار د بنوقه نوقه دله بوتو بو کجوري ته خرڅري شئ اخلو خرڅوانو پنیر او کرت وغيرها د مسلې شروع کړي یو ورځ ورځانه وی کریم علی سلام وریدو چې برې بل جامه باندې زعفران رنګ پروت دي رسول الله ورته دا, دا, دا جا جا جا جا وی زعفران رنګ نارینه لستعمالول جائز ندي وې کړي رسول الله ورته اولو ولو بالشات منګلم المستوکا اگر کې وګډولې نه کجوری داولا چر کراولا ہو کراولا وغیرہ چې شي او کځه ته مل مستیکې نوبې منګل پدی گډ باندې وکا زکالو راځي د پارد اکثریت کې څو خبرې پیدا معلوم شوي یو دا خبره معلومه شو چې د صحابه ژوند دې بتکلفو مالا چا ویلو مالا چا خلک باندې پاساب وای پدی مړي ژوند دې کې پلانې سماره پلانې مړي لراغه ورانه کې پلانې سماره وعده لراغه ورانه کې په جامعہ کې موجود دی عبد الرحمن ابن عوف او او رسول الله خبر کړه ان دي به تکلفی را کړه دا څو نه به تکلفی دا درېم دي دا خبره معلومه شو لا چې دنیا کاغه ستا قومي وکني ته وسره شیداري کولیش دشي باندې شو类 چرته دا سم ما خیل نه لري ځوبلانه مودا پلانې دي نه دي ځکه کی یو مهاجر دی د ابوالانصار دی لیکن دیوبل سره خپل ولی الله تقوا درېم مهمه مسړه ده معلومه شو لا چګوره تبوند چانه ګیلینه پیغمبر علیه الصلاة و السلام امر دی لیکن د ملګرو نه ګیری و نه کړی زم څنګه موخته د عبد الرحمن ابن عاو چکه ل مړکیږي تقریبا 100 میلیارد دینار ته فاتش و 100 میلیارد دینارا بشریعي چوس دی و خریست تاجر به دا کده لرقم دیم عہد دیم د انصار ورته رسول الله زموږ په دې مافي کې د غمال دی د دی صحابو د مهاجر لو تر دې فرش دې یو چيلي سره ببل کور له لاړو بیا بل بل بل برته بدل پیغمبر علي سلام ورته وی چې د عمل تاسو خو پره خو چې کله تاسو میوي په کې دي مونږ لراکې بری مهاجرو و استعمالو زکه تاسو بری باغونو کې تکړای مهاجر رسول الله صلی الله علیه و الی رسول الله دا هر کار کې شو انصار برخاخلی د ځنه نو طلاق مسله د انفاق مسله تهجد عبد البلبل منګلبه رسول الله ورته وېچا چې تاسو سره احسان وکیا دا توصیف خو یاغله دوه غواړه الله به مستاجر دا غوڼځي چره سره ستانو کې جزاک الله دا توصیفونو څو دا اجر پر رب العالمین برابر کی درېم مثلا نبی کریم علیه الصلاه والسلام تحالف الاسلامي وکي څه مطلب و دې چې يهودي کاغذ مديني نور باشین دا غاندې چې مسلمانان د دوی په دې مابې کې یوش پاړ شرطونه الله وکړي ته دا شنو کوي چې دنتم جنگ شروع کوي دالتم شروع کوي دالتم شروع شي شرته به کې دا ولي کوم اختلاف راغی حلقهوی په قران او سنت يهود مسلمان نه بالکل منافقان نه ولي بالکل دیم دا چې دا یو مسلمان خبر دا بده ټول کوم خبره دسي بنې چې دا په یو سر پيش بل ابلبل او غبلبل دشي چې اله امن ورکوې من ټوله غلا امن ورکوو وې زم سيدا دریم د دې مهاجر مبارک وګوره سره مونږه او بيعت کوو او رم د مکی مشکقی مدل ته منه مدیرا کې نه ساتو پنظم دیتونونه دی او بر ش غو پمبرهات اسلاممون ل داتر تر را کي چې ګوره ته مسلمان پجا ک فردي داسې دفااب ک ما چې کړ دا داغه دا خبره به دومر زور به کې پیدا ک چې د توو خلکو خبري داغه په مقابل ک بدبل سره تون نه کو دشمن به کوره نه دالي تررسول با مسلمان ووز او چ کله دنه قطر مترووش دیتې بیسور د غس دی وکړ. دھیان داسے تے اور تیار کرو او اخر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فل ملگور ان نشحات شروکے نشحات سبانہ بالقران وسنت او رسول الله كم عمير. دا رسول اللہ عادتوں چکم جلا بتلو ملگیری بیلگل خالد ابن ولید ابو عبیدہ ابن جراح اسعد ابن زرارہ مساب ابن عمر دا چت چت صحابہ وقران بیان کا قران تے وې تاسو جنت نه شي داخله ده تر څو تاسو کې ایمان نه ایمان درکونې شراته تر څو چې تاسو یو بل سره محبت نا پیدا نه کړئ اي شي او شه تاسو نه کئ چې باقي محبت راځوي چې شه ورته وی سلامونه یو صحابي ور رسول الله په اسلام کې کوم یو قیامت یې شرې وي سلام ان شو چې په خو په يهودو و نه شوې په بيدتيو و نه والا دا به اینه ورسوی چې اخلاص کوي هر عمل الله درزه را پاره کوي خو شریف نه آیات فرمایي اق عمل الله قبول کی چې غت الله ته پاره یو محمد صلی الله وسلم د صورت طریقې برابرې حسدون نسان ساتي زګد اساسونه کې عمل د شي بربادي لکه څنګه چې چاړه ته وي خطوره کا مسلمان مرشي مشکل لای غور سره نرم کا قرضوی وسره وکا حاجت ور پورې کوي ظلمون رحم ربانی وکي قران کې الله فرمای د دې دوه خبرو معلومي چې سړې جهنم لزیو دا چې د الله د شاعرو څوک احترام نه او دوی هم دا چې په مسلمانانو باندې څوک رحم نه کوي او مخلوقاته نیک لارې jihad دعوت وکي امر بالمعروف نه ال المنکر كان ظلم قوي حسدون دیوب سرساته ما بلکې دیو حدیث تاسو ته وجهه رسول الله فرمای المسلم مسلمان هغه انسان نور مسلمانان دغه د ژبینه دغه د لاس سره پیغمبر اسلام و سلام چې کله راغی د خپل ملګرو تربیته په ډېری کیفیت باندې وو کې د روانو نشرشمل ان شاء الله چې ژوندونه به به کو چې د يهودو سره خارج کې کوم کړ او د مکر مشرکارو سرات رب العالمین د محمد رسول الله تعالی باندې متوصله نصیب کې